scrisoare din Paris către tovarășul Costrov despre esența dragostei. Iertați-mă, stimate tovarășe Costrov, cu voastră largheță ce mă copleși, ca o parte din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 Sovarășă sunt din Rusia, în țara mea, peste tot cunoscut, văzut am femei mai frumoase, cu mia, cu mie fete mai zvelte am văzut. Fetelorle sunt dragi poeții, la minte și glas îi uitai pe mulți, te amețesc cu vorba. Dar ce ții? Se cere pentru asta să mă asculti. Pe mine nu mă vei prinde cu fleacuri. Cu de sentimente ce trecuită așa. Eu sunt rănit de amor pentru veacuri, Încât mă târăsc, ca bea, bea. Dragostea mea, nu prin nuntă, o măsor, Mai ai părăsit, norocul te poarte. Eu ne păsător peste cupole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 ia ceea ce din a pieptului munți, mai sus de jungla părului suie, iubește Asta înseamnă spre o gradă să sai și până în noapte târziu, ca o torță scânteind cu toporul lemne să tai, jucându-te cu propria forță, înseamnă să ieși nedormit din pat pe copernic foarte gelos. Și nu al Marie Ivanovna, bărăbat, să-ți fie rivalul primejdios. Dragostea, dragostea nu e un rai liniștit. Dragostea ne de zor din nou mișcare pornit al inimii înghețat motor.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 mari furtuni vin înaintează cine poate sta în drum? Crezi că poți? Probează!